u prostoru i vremenu evo onih carskih dveri koje nam se otvaraju i kroz koje nam se daje i nudi vječnost na jedan vrlo konkretan i opipliv način. Svaki put kad uđemo u sveti hram i kad se molitveno uključimo u sveto bogosluženje, uvijek se, ako smo se molitveno uključili, uključujemo u vječna prostranstva, koja nam je svojim svetim ovaploćenjem, stradanjem, kroz koje nas iskupi i smrću, kojoj uslijedi sveto i moćno vaskrsenje, pa vaznesenje obezbijedi Gospod naš Isus Hristos, naš Spasitelj. A onda poče to vaskrsenje da djeluje. Ne ostade samo u onom grobu, nego poče moćno da djeluje zahvaljujući djelovanju svetog i životvornog duha, Pogodovi tog vaskrasenja, braće i sestre, jesu naši sveti oci. Zato kad osjetimo da se u crkvi zaista krije tajna i da se daje ta mogućnost, pa počnemo zbiljnije da pratimo taj ritem, sve ono što nam se dojuče činilo kao lijepo, mirišljavo, Zanimljivo danas nam se daje i otkriva na jedan drugačiji način. Vidimo da nije baš sve onako kako smo mi mislili da jeste. Mnogo od toga treba i zadržati, ali mnogo novog i dubljeg treba primiti. I onda kad krenemo da pratimo mišlju i pažnjom, pa nazovimo taj trud i molitvenim podvigom, Da pratimo gospoda, da pratimo sebe, da stražimo nad svojim životima, dublje se uključujući u bogoslužbeni život crkve, mi počinjemo da srijećemo neke nama do tada nepoznate likove, da čujemo za neka nova imena koja očigledno imaju neki poseban značaj u crkvi, To jest, Bogu su posebno draga, čim ih On ističe. Jer imena svetitelja, braća i sestre, u crkvi su istaknuta voljom Božijom. Bog, Gospod, hoće tako da bude. A zašto je to tako? I danas, u ovom danu poslije Svetog Vaskrsenja, a kao posledica istog slavimo divne svetitelje. Sjetit ćemo se Jovana milostivog ako Bog da sjutra, patrijar, pa ćemo, ako Bog da i liturgiju služiti i ako Bog da nešto i o njegovoj čudesnoj ličnosti reći. A ovaj večernji termin... Vrlo pogodan da se sjetimo dvojice posebnih likova koje možemo da sretnemo tek ako dublje uđemo u prostor crkve, bogoslužbeni prostor crkve. Mnogima koji samo obilaze, šetaju i nakratko obrate pažnju, Oni će osjeti nepoznati, ne dao Bog da im budu nepoznati za vjekove vjekova, što bi značilo da su ti ljudi propali, da ih u Carstvu nebeskom nema, jer ne znati za velikog nila Sinajskog i velikog nila Svetogorskog znači ne biti u crkvi i ne biti među spasenima. Zato i ovaj dan i ovaj praznik daje nam mogućnost da nazremo ljepotu tih likova. Ponavljamo, braćo i sestre, mi smo navikli da se srećemo samo sa nekim likovima naše svete crkve i, na žalost, manje ili više deformisanim oblicima, Do te mjere da tražimo da cijelivamo mošti svetoga proroka Ilije, da se poklonimo kivotu gdje leži tijelo svetog arhangela Mihajila, da pitamo gdje je sahranjena i gdje je tijelo majke Božije, da mislimo za Đurđic da je žena, a ne da je prenos moštiju Veliko mučenika Georgija I mnogo, mnogo, mnogo takvih deformacija Takvo upoznavanje sa svetiteljima naše crkve Je pogrešno i vrlo, vrlo opasno I kao takvo čini veliku prepreku Veliki bedem da se upoznamo sa drugim likovima, drugim svetiteljima Ova dvojica osebno nije u Sinajski, daju se sresti tek kad se dublje uđe. A da ne govorimo o njegovom spasonosnom učanju, odnosno učenju Svetoga Duha koje se izljivo kroz njegova osvećena usta i kroz njegov Bogom osvećeni um. Ima gora Sinaj, braće i sestre, čudesna gora, čudesna i kad je gledaš preko televizije, čudesna i kad gledaš razglednicu, čudesna i kad je posjetiš na nekoliko dana. Oni koji su bili na Sinaju, dan, dva, koji su se popeli na vrh Sinaja, pa vidjeli izlazak sunca, to je događaj za čitav život samo nekoliko dana i događa izačitav život onako u nekom polu turističkom aranžmanu ima nekih koji su tamo boravili u nekom manastiru možda malo više mjesec dva pa se smatraju za iskusne na Sinaju dva mjeseca u manastiru nisi kao ostali ljudi Ima neki koji su jedan dio svog monaškog života, godinu ili dvije, uspjeli da se stave, boreći se u toj areni, na Sinajskoj gori. Pa se kaže, podvizavao se na Sinaju par godina. Nije kao ostali. I tako, probijajući se braće i sestre, grebući malo, A na današnji dan, bez potrebe da grebemo, nego samo sa pažnjom biti prisutan u crkvi, otvara nam se mogućnost da se sretnemo sa jednim Sinaitom, u pravom smislu te riječi. Sveti Nil Sinajski, Ava Sinajski, ne samo dobar Sinajski monah, mada je i to velika čast, nego Ava Sinajski proveo je na gori Sinaju preko 50 godina i njegovo sveto učenje crkva je prepoznava kao Bogom nadahnuto i vjerovali ili ne ono je do nas došlo prevedeno trudom svetog a zatvornika na Ruki jezik se onog Pajsjevog, dobrotoljublja i uključeno u onajpetotomni zbornnik koji su nam priredili dobri Bogo ljubivi i brato ljubivi hivandarski Monas, istina te spise mago koja pčeva danas posjećuje, jer smo u glavnom muvljeg raspoloženja, pa nas zanimaju drugi sadržaji. A u tom učenju, braće i sestre, prepodobni otac nil govori o velikoj važnosti molitve, umne molitve. I tamo kao malo ko drugi i kao malo gdje drugo, Govori o ozbiljnosti tog djela i o svim onim zamkama koje na tom putu najlazi onaj ko se istinski molitveno trudi. I govori o velikim mogućnostima koje onaj koji se ozbiljno trudi može da ostvari, u krajnjem sjedinjući se sa ovapročenim Bogom. I kao što su njegova medotočiva usta, izgovarale te božanske poluke, vrlo jednostavne, čitajući te poluke vidimo da postoji ogromna razlika između sinajskog ave, sinajskih lekcija i sinajskog učenja, od svih onih učenja na koja, nažalost, danas manje ili više ne ulazimo. Ogromna razlika. Nećemo reći suštinski velika, jer to bi značilo da to učenje ne pripada crkvi, ali u svakom slučaju ogromna razlika u opitu. I ima jedno mjesto kod prepodobnog Nila gdje on govori da na tom putu postoje mnoga odvajanja. I što je on uži, sve češća su odvajanja, to je odustajanja. Neki odustanu odma, neki malo kasnije, neki na pola puta i on vrlo mudro objašnjava zbog čega je došlo do tih odvajanja. I uvijek govori zbog malo vjerije, male hrabrosti, odvažnosti i u vjere da se može dalje da će Gospod pomoći. A uvijek je uzrok tome gordost i osvanjanje na umu. Svoj um i biranje lakšeg puta Pa on nešto što je danas vrlo prisutno I što se smatra, mada ne bi smjelo Za duhovno iskustvo ne naziva takvim imenima On duhovnim iskustvom smatra nešto drugo I do njega se dolazi kroz veliku borbu Ali kaže da postoji jedno odvajanje gdje najveći broj njih skrene i to je um onih koji filosofiraju ili kako ga on naziva um učenih to je prostor gdje uglavnom skreću oni koji nisu imali snagi i odvažnosti da idu dalje Uskim, teškim putem, gdje se očekuju velike borbe i sudari sa duhovima iz podnebesi. I taj put daje mogućnost za spasenje samo ako se čovjek na tom odvajanju smiri i tu ište milost Božju ne forsirajući tu priču kao ispravnu, I ne dajući joj vrijednost vrhunskog duhovnog opita, nego priznavši slabost, osta, ostajući tu i izučavajući koliko se može, usmirenju i zvršavajući zapovesi Hristove. Kao što se ljudi u svijetu uglavnom spasavaju dijelima milosrđa, trudeći se u porodici žena da bude dobro, čisto da skuva, ono najosnovnije je da imaju I Bog će pomoći i blagodaću će se spasiti, ali da se od toga ne pravi neka velika priča. Tako i u ovom slučaju sveti Nil dopušta, ali smireno da se boravi. A onda nastavlja i govori onima koji su otišli dalje. Nažalost, mnogi nisu ni bili na Sinaju, kako rekao smo, Rijetki su proveli tamo nekoliko dana, još manje njih je tamo svezalo godinu ili dvije, a onih koji tamo žive pet decenija danas u slovima u kojima je sveti ne uživio i njegov sin, takvih danas nema. Tako da to iskustvo imamo samo zahvaljujući njihovim spisima. I ako bi ono izgorelo, mi bi se braće i sestre U tim spisima on govori o njegovoj brać Sinaitima, velikim kaluđerima, velikim monasima, da su do te mjere uznapredovali u molitvi i do te mjere se vezali za gospoda, umom, sinajskim metodom, koji je u našoj crkvi poznat kao isihastički metod sa Sinaje, on kasnije prešao na Svetu Goru. I do dana današnjeg tamo se praktikuje Do te mjere da njih bukvalno ništa nije mogao da odvoji od gospoda Tamo navodi primjer da su nekog njegovog sabrata, sinaita, Ita Demoni bukvalno bacali u vazduh Po nekoliko metara je letio u vazduh, pa opet dolje, pa opet gore Da se on umom vopšte nije odvajao od imena Božije, od Isuseve molitve umno-srdačno, bez obzira što leti u vazu, na Sinaju, da nema niđa nikoga oko njega. Demoni ga bacaju, ali da bi bili posramljeni, jer njegov um je vezan i niko ne može da ga rastavi od ljubavi Hristova. E to nije bila neka meditativna tehnika. Neko nasilno forsiranje pažnje kroz razne tehnike koncentracija, nego sila ljubavi. On je srcem bio vezan za gospoda i njega ništa nije mogao da odvoji od toga, ne ponekad i povremeno, nego stalno, kao što kaže opuslu Pavle. Ko će nas odvojiti od ljubavi Hristove? A za drugog kaže da je kad je dizao ruke na molitvu, da je demon stajio ispred njega i zabijao kanđa u njegova pleća. I da taj brat nije spuštao ruke dok nije završio svoje molitveno pravilo. Drugi, držajući pol u svojoj brati, primjećuje kako dvije otrovnice Idu na njega, on samo savija koljena, one prolaze ispod dokon on izgovara svetu povuku i sveto učenje svojoj duhovnoj djeci, ne obraćujući pažnju na otrovnice koje prolaze. A četvrti, stojeći na molitvi, stoji, a zmija dotiče njegovu nogu, on na to ne reaguje, otrovna zmija. I sve to obraćuje sve se govori o tim velikim mogućnostima uma i srca čovječijeg. Naravno, mogućnosti kroz koje djeluje i koje se ostvaruju dejstvom blagodati Bože. To učenje Svetog Oca Niva kasnije prešlo na Svetu Goru Atonsku, sinajsko učenje i takozvani sinajski pokret koga je tamo prenio na poseban način i svojim velikim trudom Sveti Grigorije Sinait izazvao je veliko interesovanje na Svetoj Gori i mnogi svetogorski monasi su krosto učenje a među sinaitima posebno mi se zauzima pored Jovana Usvetničnika i ne u Sinajski to je veliki jao tamo gdje se izučava ta nauka Nil je, braćo se sese, uvijek i tekako poštovan i svi veliki od njega brogoslo uzimaju, svi veliki to učenje izazvalo pažnju prvuko pažnju jednog mladog monaha Nila koji je tim podvigom ostvario to učenje u jednoj nepristupačnoj svetogorskoj pećini vrlo teško mjesto za život izuzetno teško i za divlje, koze a kamovi za čovjeka i u toj pećini trudeći se tim metodama sinaidskim do te mjere se sjedinio sa gospodom da je iz njegovog tijela sad već govorimo o nilu svetogorcu koga takođe da nas proslavljamo mirotočivom iz njegovog tijela tako počevo da ističe miro, upokojenog tijela, ističe miro koje se slivalo sa te litice, svetogorskim stijenjem i dolazilo do vode. I tu se narod vremenom počeo kupljati i iseljivati od svih bogesti. Kažu svetogorci da i do dana današnjeg postoji trag mira od te kevije dolje do obave, a tu ima po nekoj slobodnoj procjeni nekih i 100 metara, ako ne i više. To miro, braće i svet celebno miro svetog Niva mirotočivog, jeste posljedica onog mira koje je isticalo iz uma i us, usana svetoga Nive Sinajskog. Mirotočive povuke, mirotočivo učenje, a on ga primio u crkvi pravoslavnoj, a crkva, braće sestre, to miro ima i daje nam ga kroz svete tajne, I sve to predanje, a sve od oca našeg nebeskog koji izli struje duha svetoga na svu crku i na sav narod svoj. Zahvaljujući, opet naglašavamo ova proćenju sina njegovog jedinorodnog. Jer ne bismo smo mogli da čujemo riječi duha svetoga da sin čovječi i sin Boži nije postao čovjek. Zato i mi koristimo učenje naše crkve, pjevajmo svetim ocima tropari i stihire, ali konsultujemo i njihovo učenje, jer zato im i postoje stihire, zato što su nam i učenje ostali pa da nas povežu vrate, da se raspitamo malo ko su ti, ko je taj nilsinajski, Tega ga crkva slavi, te je gospodu tako važan, da i onda i ja da se malo raspitam, da se upoznam. I onda ćemo, braćo i sese, da nađemo ne samo na njega, nego ćemo nađeći na ono što nazivamo predanjem crkve. Živo, životvorno, ljekovito predanje crkve. I u učanju i u asketici, dogmatici. Svo učenje koje je potrebno za naše spasenje. Da nam ovaj život bude jasni, Da nam bude lakši i ljepši i da u njemu obezbijedimo i vječno zblažemo. Zato su oci govorili, zato su poučavali, zato su te poluke i došli do nas. Zato večeras poklonimo se otcima našim milu sinajstvom, a preko njega svim sina i tima, koji su izvršili snažan uticaj na naše krajeve, I na naše careve I do dana današnjih vrše uticaj Na mnoge Poklonimo se i nivu mirotočivom Onom koji proslavi Svetu goru među drugima Koji je proslaviša A preko njih Poklonimo se našoj Svetoj apostolskoj crkvi A kroz crkvu Uvijek Gospodu našem Isusu Hristu Glavi crkve A se njemu, klanjamo se i Otcu, a da bi to poklonjenje bilo prineseno, na ispravan način naučit će nas i osnažiti Gospod Duh Sveti, Gospod Životvorni. Hristos Vaskrsa! Hristo